Capítulo 12 Vingança, a armadilha Não torneia ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Romanos capítulo 12, versículo 17 Como vimos claramente no último capítulo, agarrar-se à ofensa da falta de perdão é como recusar-se a cancelar a dívida de alguém. Quando uma pessoa é magoada por alguém, ela acredita que há uma dívida a ser paga a ela. Ela espera um pagamento de algum tipo, quer seja monetário ou não. O nosso sistema jurídico existe para vingar as partes prejudicadas ou lesadas. Os processos judiciais resultam de pessoas que tentam satisfazer suas dívidas. Quando uma pessoa foi magoada por outra, a justiça diz que a pessoa comparecerá em juízo pelo que fez e pagará caso seja considerada culpada. O servo que não quis perdoar, queria que o seu conservo pagasse o que devia. E assim ele buscou a sua compensação no tribunal. Este não é o caminho da justiça. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito A mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 19 Não é certo nós, filhos de Deus, nos vingarmos. Mas é exatamente isso que procuramos fazer quando nos recusamos a perdoar. Desejamos, procuramos, planejamos e executamos a vingança. Não queremos perdoar até que a dívida seja inteiramente paga. E só nós podemos determinar qual é a compensação aceitável. Quando procuramos corrigir o mal que nos foi feito, nos colocamos na posição de juízes. Mas sabemos que um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar ninguém. E fazer perecer Tu porém quem és que julgas o próximo? Irmãos, não vos queixes um dos outros para não ser de julgados Eis que o juiz está às portas Tiago capítulo 4 versículo 12 capítulo 5 verso 9 Deus é o justo juiz Ele trará o julgamento reto Mas retribuirá segundo a justiça Se alguém fez o mal e se arrepende verdadeiramente A obra de Jesus no Calvário cancela a dívida Você pode dizer, mas o mal foi feito a mim e não a Jesus. Sim, mas você não percebe o mal que fez a ele uma vítima inocente. Ele não tinha culpa alguma, ao passo que todos os outros seres humanos pecaram e estavam condenados à morte. Cada um de nós infringiu as leis de Deus que transcendem as leis da terra. Todos nós deveríamos ser condenados à morte pela mão do mais alto tribunal do universo se a justiça prevalecesse. Você pode não ter feito nada para provocar o mal que sofreu nas mãos de outra pessoa. Mas se comparar o que lhe foi feito com aquilo que lhe foi perdoado, verá que não há comparação. Se você acha que foi passado para trás, é porque perdeu a noção da misericórdia que lhe foi estendida. Nenhuma área de rancor. De acordo com a aliança do Antigo Testamento, se você me fizesse algum mal, eu teria o direito legal de fazer o mesmo com você. Era dada permissão para se cobrar uma dívida, retribuindo o mal com mal. Ver Levítico 24, 19, Êxodo 21, dos versos 23 a 25. A lei era suprema. Jesus ainda não havia morrido para libertar os homens. Veja como ele se dirige aos crentes da nova aliança. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, Mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, tira-lhe também a calma. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vá com ele duas. Dá a quem te pede, não voltes às costas ao que deseja que lhe emprestes. Mateus capítulo 5, dos versículos 38 a 42. Jesus elimina qualquer área de rancor. Na verdade, ele diz que devemos nos abster da vingança a ponto de voluntariamente corrermos o risco de sofrer uma ofensa novamente. Quando procuramos corrigir o mal que nos foi feito, nos colocamos na posição de juízes. O servo que não quis perdoar em Mateus capítulo 18, fez isso quando colocou o seu conservo na prisão. Esse servo que não perdoou por sua vez, foi entregue aos verdugos e sua família foi vendida até que ele pagasse toda a dívida. Devemos dar lugar e abrir espaço para o justo juiz. Ele recompensa retamente. Só ele vinga com justiça. Eu estava ministrando sobre o tema das ofensas em uma igreja em Tampa, Flórida. Depois da ministração, uma mulher veio falar comigo. Ela disse que havia perdoado seu ex-marido por tudo que ele havia feito. Mas ao me ouvir falar sobre liberar as ofensas, ela percebeu que ainda não tinha paz interior e se sentia muito desconfortável. Você ainda não perdoou, eu disse a ela delicadamente. Perdoei sim, disse ela, chorei lágrimas de perdão. Você pode ter chorado, mas ainda não o liberou. Ela insistiu que eu estava errado e que já o havia perdoado. Não quero nada dele, eu liberei. Diga-me o que ele lhe fez, perguntei. Meu marido e eu pastoreávamos uma igreja. Ele me deixou e também os nossos três filhos e fugiu com a mulher importante da igreja. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ele disse que havia desobedecido a Deus ao se casar comigo, porque era a vontade perfeita de Deus que ele se casasse com a mulher com quem fugiu. Ele me disse que ela era uma pessoa importante para o seu ministério, porque ele dava muito mais apoio que eu. Disse também que eu era um impedimento por ser muito crítica. Colocou toda a culpa do rompimento do casamento sobre mim. Ele nunca voltou, nem admitiu que nada do que houve foi culpa sua. Este homem, obviamente, estava enganado e havia feito um grande mal à sua esposa e à sua família. Ela havia sofrido muito com as atitudes dele e estava esperando que ele pagasse essa dívida. A dívida não era fornecer alimentos ou apoio para os filhos, pois o seu novo marido estava suprindo todas essas coisas. A dívida que ela queria que ele pagasse era admitir que havia errado e que ela estava certa. Você não perdoará até que ele venha até você e diga que ele estava errado que foi culpa dele e não sua, e depois peça a você que o perdoe. Este é o pagamento pendente que tem mantido cativo. Mostrei a ela. Se Jesus tivesse esperado que nós fôssemos até ele e pedíssemos desculpas, dizendo que estávamos errado, o Senhor estava certo, perdoa-nos. Ele não teria nos perdoado da cruz. Quando estava pendurado na cruz, ele clamou, Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. Lucas 23, 34. Ele nos perdoou antes que fôssemos até Ele, confessando as nossas ofensas contra Ele. Somos alertados pelas palavras do apóstolo Paulo. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Colossenses 3, 3, E sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Efésios capítulo 4, verso 32. Quando eu disse àquela mulher, você não perdoará até que ele diga eu estava errado, você estava certa, as lágrimas desceram por seu rosto. O que ela queria parecia pequena em comparação com toda a dor que ele causara a ela e aos seus filhos, mas ela estava cativa da justiça humana. Ela havia se colocado na posição de juiz, reivindicando seu direito à dívida e esperando pelo pagamento. Essa ofensa havia interferido no seu relacionamento com seu novo marido, Também havia afetado o seu relacionamento com todas as autoridades masculinas, porque seu ex-marido também era seu pastor. Frequentemente, Jesus comparava o estado do nosso coração ao do solo. Somos alertados a estarmos arraigados e fundamentados no amor de Deus. A semente da palavra de Deus, então, criará raízes em nosso coração e crescerá. E finalmente produzirá frutos de justiça. Esses frutos são amor, alegria, paz e Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio Vergálatas 5, verso 22 e 23 Mas o solo só produzirá aquilo que for plantado nele Se plantarmos sementes de dívida, falta de perdão e ofensa Outra raiz brotará no lugar do amor de Deus Ela se chama raiz de amargura Francis Fangipani deu uma excelente definição de amargura Amargura é a vingança não realizada Ela é produzida quando a vingança não é satisfeita no nível que desejamos. O escritor do livro de Hebreus falou diretamente sobre este tema. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Hebreus capítulo 12, versículos 14 e 15. Observe as palavras, muito sejam contaminados. Será que esses muitos poderia ser mais uma vez aqueles que Jesus diz que se escandalizariam nos últimos dias? Ver Mateus 24:10. A amargura é uma raiz. Se as raízes foram cortadas, regadas, protegidas, adubadas e receberem atenção, elas aumentarão em profundidade e força. Se não forem tratadas rapidamente, será difícil arrancá-las. A força da ofensa continuará a crescer. Por isso somos exortados a não deixarmos que o sol se ponha sobre a vossa ira. Efésios 426 26 Em vez do fruto de justiça ser produzido, veremos uma colheita de ira, ressentimento, ciúmes, ódio, contenda e discórdia. Jesus chamou esses frutos de frutos maus. Mateus capítulo 7, versículo 19 e 20 A Bíblia diz que uma pessoa que não busca a paz liberando as ofensas finalmente será contaminada. Aquilo que é precioso terminará por se corromper pela maldade e da falta de perdão. Um rei é em potencial contaminado. Anteriormente vimos como Davi permaneceu leal ao rei Saul, mesmo quando Saul não era leal a Davi. Davi não procurou se vingar, mesmo quando teve a oportunidade de fazê-lo por duas vezes. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele deixou que Deus julgasse entre Saul e ele. Quando o julgamento de Deus caiu sobre Saul, Davi não se alegrou. Ele lamentou por Saul, por não tinha qualquer amargura contra ele. Depois da morte de Saul, Davi subiu ao trono. Ele fortaleceu a nação, desfrutou de seu sucesso militar e financeiro e manteve o trono em segurança. Casou-se com muitas esposas que lhe deram filhos, inclusive Amnon, seu filho mais velho, e Absalão, seu terceiro filho. A mão filho de Davi cometeu uma grave ofensa contra sua meia irmã Tamar, que era a irmã de Absalão. Ele fingiu estar doente e pediu que seu pai mandasse Tamar lhe servir comida. Quando ela o fez, ele ordenou que os criados saíssem e a violentou. Então ele a desprezou e fez com que ela fosse retirada de sua presença. Ele havia destruído a vida de uma princesa real virgem, entregando-a à desgraça e à vergonha. Versículo de Samuel capítulo 3. Sem dizer uma palavra a seu meio-irmão, Absalão levou seu irmão para sua casa e cuidou dela. Mas ele passou a odiar Amon pelo que fizera Tamar. Absalão esperava que seu pai punisse seu meio-irmão. O rei Davi ficou indignado quando soube da maldade de Amon, mas não tomou nenhuma atitude. Absalão ficou arrasado com a falta de justiça de seu pai. Tamar já havia vestido as vestes reais reservadas às filhas virgens do rei. Agora ele estava vestida de vergonha. Ela era uma bela moça e provavelmente seria tida em autoestima pelo povo. Agora ela vivia reclusa, impossibilitada de se casar, porque já não era mais virgem. Não era justo. Ela havia atendido ao pedido de Amon por ordem do rei e foi violentada. Sua vida estava terminada ao passo que o homem que havia cometido aquela atrocidade vivia como se nada tivesse acontecido. Ela carregava o peso de tudo aquilo. Sua vida agora estava em ruínas. Dia após dia, Absalão via sua irmã sofrendo. A existência perfeita de uma princesa havia se tornado um pesadelo. Absalão esperou por um ano que seu pai fizesse alguma coisa, mas Davi não fez nada. Absalão estava escandalizado com seu pai e odiava o, Amon, o irmão Amon. Depois de dois anos, o seu ódio por Amon deu à luz a um plano para assassiná-lo. Absalom provavelmente pensou, vingarei minha irmão uma vez que a autoridade devida prefere não fazer nada. Ele deu uma festa para todos os filhos do rei. Quando Amon de nada suspeitava, Absalão fez com que ele fosse morto. Absalão então fugiu para Jesus, tendo concluído sua vingança contra Amon. Mas a ofensa que ele levava em seu coração contra seu pai ardia cada vez mais forte principalmente enquanto ele estava longe do palácio. Seus pensamentos estavam envenenados pela amargura. Ele passou a ser um especialista em criticar as fraquezas de Davi. Mas esperava que seu pai mandasse chamá-lo. Davi não o fez. Isso alimentou o ressentimento de Absalão. Talvez este fossem os seus pensamentos. Meu pai é aclamado pelo povo, mas eles estão cego quanto à verdadeira natureza dele. Ele não passa de um homem egocêntrico que usa Deus como uma capa Ora, ele é pior do que o rei Saul. Saul perdeu o seu trono por não matar o rei dos amalequitas e por poupar algumas das suas melhores ovelhas e bois. Meu pai cometeu adultério com a mulher de um de seus homens mais leais. Depois ele cobriu o seu pecado matando o homem que era leal a ele. Ele é um assassino e adúltero. Foi por isso que ele não puniu Amon. E ele encobre tudo isso com sua falsa adoração a Jeová. Absalom, Absalão permaneceu em Gessu por três anos. Davi havia sido consolado pela morte de seu filho Amon. E Joabe havia convencido o rei a levar Absalão para casa. Mas Davi ainda se recusava a se encontrar com Absalão face a face. Mais dois anos se passaram. E Absalão finalmente voltou a ter o favor de Davi, que ele resistiu todos os privilégios de antes. Mas a ofensa no coração de Absalão permaneceu forte como antes. Absalão era perito em manter as aparências. Antes de assassinar Amon, Absalão não falou com Amon nem mal nem bem, porque odiava Amon. 2 Samuel 13, capítulo 13, verso 22 Muitas pessoas são capazes de ocultar a ofensa e o ódio como Absalão fez. Como resultado dessa atitude crítica gerada pela ofensa, ele começou a atrair a si todos que estavam descontentes. Passou a estar disponível a todo Israel, dedicando tempo a ouvir as reclamações do povo. Ele se lamentava, dizendo que as coisas só seriam diferentes se ele fosse rei. Julgava as causas do povo, uma vez que parecia que o rei não tinha tempo para eles. Talvez Absalão julgasse as causas deles porque achava que ele próprio não havia recebido um tratamento justo. Ele parecia estar preocupado com o povo. A Bíblia diz que Absalão roubou o coração do povo de Israel de seu pai Davi. Mas será que ele realmente estava preocupado com eles, ou estava procurando o um meio de roubar o trono de Davi, aquele que o havia ofendido? Peritos no erro. Absalão atraiu Israel a si e se levantou contra Davi. O rei Davi teve de fugir de Jerusalém para salvar sua vida. Parecia que Absalão iria estabelecer seu próprio reinado. Mas ele acabou sendo morto quando perseguia Davi, embora este tivesse ordenado que ninguém o tocasse. Absalão, na verdade, foi morto pela sua própria amargura e ofensa. O homem que tinha tanto potencial, herdeiro do trono, morreu na flor da idade por ter se recusado a liberar a dívida que ele achava que seu pai tinha para com ele. Terminou por se contaminar. Os assistentes dos líderes das igrejas geralmente se ofendem com a pessoa a quem serve. Eles logo se tornam críticos, peritos em tudo que há de errado com seu líder ou com aqueles que ele ou ela levanta. ele se ofende a visão deles fica distorcida. Eles enxergam de uma perspectiva inteiramente diferente da perspectiva de Deus. Acreditam que a sua missão na vida é libertar os que cercam de um líder injusto. Conquista o coração dos descontentes, dos insatisfeitos e dos ignorantes. E antes que se dêem conta, terminam por dividir ou causar dissensão na igreja ou no ministério. Assim como Absalão. Às vezes as observações deles estão corretas. Talvez Davi devesse ter tomado uma atitude contra uma. Talvez um líder dessas áreas que não estão corretas. Mas quem é o juiz? Você ou o Senhor? Lembre-se que se você semear a contenda, irá colher contenda. O que aconteceu com Absalão e o que acontece nos ministérios de hoje em dia é um processo que leva tempo. Em geral, não temos consciência de que se uma ofensa penetrou em nosso coração. A raiz de amargura mal pode ser notada enquanto ela se desenvolve. Mas à medida que ela é alimentada, crescerá e se fortalecerá. Como exorta o escritor de Hebreus, devemos atentar diligentemente para que nem haja alguma raiz de amargura que brotando nos perturbe e por meio delas muitos sejam contaminados. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Devemos examinar o nosso coração e nos abrir para a correção do Senhor, pois somente a sua palavra pode discernir os pensamentos e intenções do coração. O Espírito Santo convence à medida que ele fala, através da nossa consciência. Não devemos ignorar o seu agir nem apagá-lo. Se alguém fez isso, arrependa-se diante de Deus e abra o seu coração para a sua correção. Certa vez, o ministro perguntou-me se ele havia agido como um absalão ou como Davi em algo que havia feito. Ele havia atuado como assistente de um pastor em uma cidade e o pastor o despediu. Parecia que o pastor-presidente tinha ciúmes e tinha medo daquele jovem porque a mão de Deus estava sobre ele. Um ano depois, o ministro que havia sido despedido acreditou que o senhor queria que ele iniciasse uma igreja do outro lado da cidade. Assim ele fez e algumas das pessoas da igreja de onde eles saíram vieram se juntar a ele. Ele ficou preocupado porque não queria agir como um absalão, mas aparentemente ele não estava ofendido com o seu ex-líder. Ele iniciou a nova igreja segundo a direção do Senhor, e não como uma forma de reação à falta de atenção da outra igreja. Mostrei a ele a diferença entre Absalão e Davi. Absalão roubou o coração das pessoas porque estava ofendido com o seu líder. Davi encorajava as pessoas a permanecerem leais a Saul embora Saul atacasse. Absalão levou os homens com ele. Davi partiu só. Você saiu da igreja sozinho? Perguntei. Você fez alguma coisa para incentivar as pessoas a virem para o seu lado ou para o apoiar Parti sozinho e não fiz nada para atrair as pessoas a mim, disse ele. Tudo bem, você agiu como Davi. Certifique-se de que as pessoas que venham para sua igreja não estejam ofendidas com seu antigo pastor. E se elas estiverem, conduza-as a libertação e à cura. A igreja deste homem hoje está prosperando. O que muito apreciei a respeito dele foi que ele não teve medo de examinar o seu coração. Além disso, ele também se submeteu ao aconselhamento de um homem de Deus. Era mais importante para ele saber que estava sendo submisso à direção do Deus do que provar que estava certo. Não tenha medo de permitir que o Espírito Santo revele qualquer falta de perdão ou amargura em seu coração. Quanto mais você esconder estas coisas, mais fortes elas se tornarão e mais duro seu coração ficará. Mantenha um coração brando. Como? Longe de vós toda armagura e ofensa, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede um para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Efésios capítulo 4, versículos Efésios capítulo 4, versículos 31 e 32. Crescemos, mas quando passamos pelas ofensas mais desafiadoras, aquela para as quais não fomos treinados. Comprei a isca de Satanás. Este livro é uma benção. Recomendei-o a muitas pessoas. Deus realmente usou em minha vida. Obrigada. ST, Geórgia.